Kapitola 29. Okamžik euforie v rychlíku na WC Honza se snažil zlepšit malému pepíkovi náladu a tak napodoboval jeho zpěv vánočních kolet. Poloce Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Poloce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Pepík se ale ani neusmál. Seděl mu na ramenou a pokoušel se na okno přilepit vystřiženou papírovou vločku. Honza jim zatřásl. No tak co je? Ty se ke mně nepřidáš? Ne. Vločka konečně zůstala vyset na zamlženém skle a Honza si vzpomněl, jak kdysi pradávno podobně zdobil se svým tátou okna v jejich bytě. Byla to jedna z jeho prvních vzpomínek. Dolu. Pepík už chtěl slézt z ramen, ale Honza ho překotil do postele a začal ho lechtat. Jak to, že se mnou nechceš zpívat, ty ne? Pepík se schoval pod peřinu. Plotože dej zase pleč. Honza přestal blbnout a zaraženě se narovnal. Vždyť jsem tu s tebou skoro celý odpoledne. Byl to sice pokus o obhajobu, ale stejně zněl provinile. Ale už zase deš, ozvalo se pod peřiny. Honza zkusil peřinu stáhnout, nešlo to. Pepa si ji křečovitě držel. Přece víš, že za tebou pozítří zase přijdu. Já ale chci, abys to byl požád. Všichni tatínkové jsou doma požád. Honza si k vyboulené peřině přisedl, ale no tak. Dlouho tak seděl a přemýšlel, jak má Pepíka povzbudit, ale nic ho nenapadalo, protože věděl, že ho povzbudí jedině, když neodejde. Moc dobře si totiž pamatoval, jak taky jako malej vždycky brečel, když táta odjížděl na Slovensko na montáže. Ovšem odejít musel. Opatrně tedy jeden cíp Deky nadzvednul a uviděl, že si pod ní Pepík utírá slzy. Nebreč. Pepík se k němu ale otočil zády. Ani na Mikuláše si tu nebyl a na besídku do školky si taky nepřišel. To byla pro Honzu Muka. Já přijdu, příště slibuju. Nepřijdeš. Ani na Vánoce tu s náma nebudeš. Jak mohl pětiletému klukovi vysvětlit, že přesto, že je jeho táta, nemůže s ním strávit štědrý večer? Co mu měl říct? Že by před Martou nedokázal přesvědčivě obhájit žádnou lež, která by mu umožnila přijít? Víš přece, že musím pracovat. Když se Pepík narodil, nedošlo mu, že bude muset jednou takhle lhát i jemu. A strašně ho to štvalo. Mám tě moc rád, vysoukal ze sebe. Moc. Pepík na to ovšem neřekl nic. On vzdychl a zkusil ho tedy ještě na rozloučenou pohladit. Ale Pepík před jeho dotykem uhnul. A tak Honzovi nezbývalo, než se zvednout a odejít do kuchyně za Kamilou. Budu muset jet. Kamila, která moc dobře věděla, co se děje, na to zatím nijak nereagovala. Nemohla by si s ním promluvit. Rozhodně ovšem nevypadala, že by měla pochopení pro Honzovi výčitky svědomí. Jako o čem? A vždyť víš, co zčekal? čekal. Je to pětiletý kluk, potřebujete? Co si představuješ, že mu mám říct? Honza se zamračil. Mohla by se zaspoň pokusit? To Kamilu vytočilo. Jako o co? Byl to jeden z okamžiků, kdyby si Honza strašně přál být chytřejší a umět líp vyjádřit, co cítí nebo co si přeje, ale chytřejší nebyl. Víš přece, že častěji jezdit nemůžu. Kamila vytáhla z lednice dětskou šunku. Nemůžeš nebo nechceš? je nech toho vydírání. Zrudnul a ucítil tlak u srdce. Ale to už Kamila praštila šunkou na kuchyňskou linku. Víš co, radši už běž. A odešla do dětského pokoje, aby Pepíka uklidnila. Honza si další den postěžoval jednorukýmu Pepovi. Tohle budou nejspíš nejhorší Vánoce, jaký jsem kdy zažil. Pepa se ho pokusil povzbudit. Neboj, Pepík bude v pohodě. Přijede přece Matyáš, ne? Sami s Kamilou na štědrý den nebudou. Ale Honzu to nepovzbudilo. Potřeboval se vymluvit. Když byl Pepík v kočáře a neměl ještě rozum, tak jsem to jakž takž zvládal. Ale teď je to hrůza. Pořád se ptá, kam jdu, kdy přijdu, proč s ním nejsem, proč u nich nespím, co dělám, když s nima nejsem. Já už mu fakt nemám sílu lhát. Pepa mlčel, protože mu nechtěl přitížit ještě tím, že ho bude kritizovat. Bylo totiž zřejmé, že Honzův plán vést paralelní životy je nadále neudržitelný a taky svým způsobem zvrácený. Já jsem takový šulin. Zhodnotil se nakonec Honza sám. A Pepa mu ani neodporoval, přestože věděl, že Honza nikomu nechtěl ubližovat, když se pro ten životní koncept rozhodl. Co bys dělal ty na mém místě, tati? Honza se čím dál častěji v duchu ptal svého dávno mrtvého táty. Trápil se a nevěděl, jak dál. A taky vzpomínal na to, jak mu zmontáží jako malému táta vozil různé levné dárky. Nafackoval bych si. To byla jediná odpověď, které se mu od něj jednou ve snu dostalo. Poslední dva roky vůbec stály za hovno. Hele, Honziku, takhle to dál nejde. Seš jednou nohou v důchodu, na trénování se nesoustředíš a výsledky se horšej. My tomu dorostu musíme dát nějaký novej impuls. Tomu řekl kamarád, který jako poslední z vedení Sparty ještě obhajoval jeho pozici trenéra šestnáctky. To je jenom takový blbý období. Já se do toho zase zakousnu, do neboj. Snažil se ho přesvědčit Honza. Ne, nezakousneš. Nikdo z vedení už ti nechce prodloužit smlouvu. Vyhazov Honza nečekal, takže ho to vykolejilo. A co jako budu dělat? Na Fandovi bylo vidět, že je mu to trapné. Jestli chceš, mohl bys trénovat přípravku. Třeba by tě to bavilo, když tam máš teď kluka. Honza vytřeštil oči. Nesnad proto, že ve Spartě bylo veřejným tajemstvím, že má syna. Dávno už tušil, že to všichni vědí. Ale proto, že trénování přípravky bylo hodně velký sešup v trenérském angažmá. Přípravku. Myslíš jako malý děcka? Nic jiného ti bohužel nabítnout nemůžu. Fanda pokrčil rameny a Honza zbledl. To si děláš, prdel. Nedělá. Začal s na fotbal prostě srát, Honzo. A to není možný. A tak Honza definitivně skončil s vrcholovým trénováním a protože si kvůli penězům nemohl dovolit nepracovat, začal skutečně učit hrát fotbal malý kluky. Městě chvakanu jednou jebne, stěžoval si Martě. Do balonu se netrefej, v jednom kuse ječej, vůbec neposlouchaj a akorát se na mě všichni pořád věšej. Potřeboval si ulevit, aspoň si zanadávat, když na trénincích musel být na ty kluky hodnej. Ale pochopitelně nemohl Martě říct, že ho jebne především proto, že nejen na stadionu, po něm v každé volné chvíli skáče i Pepík. Já už na to nemám nervy, přiznal se velkýmu Pepovi, když jednou Pepíka seřval za to, že si s ním chtěl hrát doma na klíště a odmítal mu slést půl hodiny z krku. Strašně ho to mrzelo. Myslel jsem, že budu lepší táta. Nelitoval ale sebe. Litoval všech okolo. Na sebe byl jen neskutečně naštvaný, protože nevěděl, jak tu neudržitelnou situaci řešit. Kamila se s Pepíkem přestěhovala z Prahy do domku v Kralupech, což značně zkomplikovalo plánování a realizaci přesunů za nimi. Zůstala tam ale po smrti jejího otce osamělá matka a ona cítila potřebu se o ní postarat. A taky pro Pepíka bude lepší, když bude moct lítat po zahradě, vysvětlila Honzovi. A to se mě ani nezeptáš, co si o tom myslím já? Ty tu s náma přece stejně nikdy bydlet nebudeš. Nebo snad jo? Hořkost tohoto jejího argumentu Honzu úplně dorazila. Ale musel uznat, že má pravdu. Naštěstí Pepík aspoň dál chodil do školky na Smíchov, protože tam Kamila jezdila do práce. A v přípravce na Spartě taky zůstal, takže ho tím pádem mohl Honza docela často odvážet autem nebo vlakem domů. Kamaráde, na mě to všechno nějak padá, svěřil se Pepovi, i když věděl, že už ho s tím svým fňukáním začíná štvát. Neměl to ale komu jinému říct. Navíc mám strach, že to takhle už dlouho v tajnosti neudržím. E, myslíš, že Marta něco tuší? A nevím. Možná jo. Jak mi to zatím všechno docela vycházelo, tak teď začínám mít smůlu. Marta skutečně něco tušila, v tom se nemýlil. Například před měsícem našla v kapse jeho bundy mokré dětské rukavice. Napadl tehdy první sníh a on šel s Pepíkem sánkovat na kopec za domem v Kralupech. Jedem, křičel načený Pepík a nutil ho, aby vůbec nebrzdil. Tolpédo vypustit, pal! Seděli na saních spolu a jak se vyhýbali ostatním dětem na bobech a různých plastových podprdelnících, Pepík je bombardoval sněhovými koulemi. Pak ale narazili do pařezu. Pepík se zaril hlavou do závěje a Honza si narazil koule tak, že se chvíli nemohl ani pohnout. Proč máma nemá vallata, tati? Protože je žena, místo nich má prsa. Ty zas nemáme my, chlapy. A na co ty valata vlastně jsou? O tom se budeš učit ve škole, až budeš větší. Jeden kluk ve školce říkal, že v nich je mozek. To je blbost, jak na to přišel. Jeho máma plej říkala, že ho tam jeho táta má. Honza se zhluboka nadechl a konečně ucítil, že bolest začíná polevovat. Mozek máš v hlavě, nebo by ses ho tam aspoň měl snažit udržet. Povzdechl si a pohladil Pepíka po tváři. Když budeš rozumnej, tak se ti to podaří. Co je to za rukavice? Zeptala se Marta, když přijel domů a ona mu dávala bundu vyschnout. Jaký? Tyhle. Vyjeveně na rukavice koukal a jak se leknul, IQ mu na okamžik spadlo na úroveň demence. Ale naštěstí se včas zase vrátilo zpět. Ty zapomněl po tréninku někdo z kluků v šatně, tak jsem je vzal? Vy jste hráli v tom sněhu venku, překvapilo Martu. No a ne. A proč máš tu bundu tak zválenou? To si jako s těma klukama taky zkoušel z kluzy nebo co? S pokusem osmířlivý úsměv ji pohladil. Promiň. A zatímco si v duchu nadával, jaký je senilní idiot, ona se už klíbla. Lež byla akceptována. Ty seš fakt pořád jak malý. Horší ovšem bylo, když před dvěma týdny zapomněl doma mobil a ona za ním z vlastní iniciativy přijala na Spartu, aby mu ho dovezla. Zjistila tam totiž, že žádný trénink nemá, přestože jí ráno tvrdil, že ho mít bude. Kde zbyl? byl? Zeptala se ho, když v podvečer přišel domů. Tehdy měl skutečně štěstí, protože kdyby mu správce stadionu nedal přes Pepu echo, že ho Marta schánila určitě by se prozradil. Takhle měl aspoň možnost si připravit vysvětlení. Scháněl jsem Ježíška, proč? Zapomněl jsi tu mobil? Já vím, jsem debil. Proč jsi mi lhal, že máš trénink? Vezla jsem ti ho tam. Na martě bylo vidět, jak je nervózní a tak pochopil, že bude muset připravenou výmluvu hodně přesvědčivě podat. Ježíši, no tak to mě mrzí. Běl jsem do Strakonic a nechtěl jsem ti o tom říkat. Proč? No kvůli tomu Ježíškovi. Martě se to nezdálo, protože by to bylo poprvé, kdyby Honza doopravdy schánil nějaký vánoční dárek. Kvůli jakýmu Ježíškovi? Honza vzdychl a zkusil se zatvářit otráveně. To jsem právě nechtěla, bys svěděla. Marta začala vypadat zmateně. Proč to nemám vědět? Ještě chvíli bylo kvůli přesvědčivosti potřeba dělat drahoty, ale pak už za svou připravenou lež vyklopil. Protože ti chci koupit bazén. Mají je teď v akci skoro za polovic, tak mě napadlo, že by z něho mohla mít radost, když si po něm vždycky toužila. Akorát jsem kvůli tomu musel jet do jednoho velkoskladu do Strakonic. Marta zčervenala. Bazén? Jo, Laminátový, zapuštěnej do země se zasouvací střížkou. Na jaře bychom za barákem vykopali díru. To není špatný nápad, ne? A Marta se rozplakala. Prosím tě, promiň. Já jsem tak blbá. Kvůli záloze na ten bazén musel ovšem ze své sbírky prodat dres France Beckenbauera z roku 1976, takže to byla hodně drahá lež. Marta ale stejně začala mít pocit, že jí něco tají. A ten pocit se pozvolna proměňoval v novou obsesi, což mělo pro Honzu pochopitelně mnoho nevýhod. Ale i jednu podstatnou výhodu. Marta totiž věděla, že pokud tu obsesi v sobě nebude potlačovat, začne zase vyšilovat. A toho se bála tak, že sama sebe všemožně ujišťovala, že se nic neděje. Jak si ale například měla vysvětlit, že Honza vymazává některé SMSky a hovory ze seznamu komunikace ve svém mobilu? Všimla si toho několikrát, když po skončení hovoru ještě okamžik něco vyťukával na klávesnici. Dvakrát po takovém hovoru do jeho telefonu tajně nahlédla a v čase jeho uskutečnění žádné telefonní číslo v seznamu volání nebylo. To je hrůza. Tak dlouho jsem se držela pohromadě, že jsem skoro zapomněla, jak snadno mě ty běsi ovládnou. Nechceš zavolat ty svý psycholožce? Zeptala se jí Táňa, když ji vyslechla. Už jsem s ní mluvila. Říkala, že v přechodu je nebezpečí recidivy těch obsesí velký a že je taky typický, že se ty stavy pojí s něčím nebo někým, na kom člověku hodně záleží. Aha. Táňa oběma dolila Saint-Emilion, který si přivezla od Patricie. Já ale nemyslím, že by Honza byl ten typ, který by před tebou něco skrýval nebo tě nějak podváděl. Vždyť se k tobě chová úžasně. A byl ti celý život věrnej, ne? Marta přikývla. Jo. A o to víc si připadám, jak hysterická kráva. Tak si ty myšlenky prostě zakáž, když to nesmysl. Byla to dobrá rada. Táňa o tom byla přesvědčená. A to i navzdory tomu, že v létě potkala Honzu, jak se vede za ruku s malým klukem a jakousi ženskou po náplavce u Vltavy. Copak by ale Martě nějak pomohlo, kdyby jí o tom řekla? Honza ji přece tehdy tak úpěnlivě prosil, aby jí o tom neříkala a ujišťoval ji, že se Martu nechystá opustit. Věřila mu. Možná to byla chyba a zrada upřímnosti mezi přítelkyněmi, ale nemohla Martě poradit líp, protože stejně jako Honza i ona vedla paralelní život. Ať už ovšem byla její rada jakkoliv kontroverzní, každopádně zafungovala a Marta se jí pokoušela řídit. Ale nakonec se stejně Honzova nevěra provalila. A způsobila to taková hloupost, že by Honza nikdy předtím nevěřil, že je schopný tak pitomou chybu udělat. Byl pátek 12., ale byl to tak blbý den, jako by bylo 13. Pepa si po obědě ve školce rozrazil red a Kamila volala Honzovi, jestli ho nemůže vzít do motola na šití. Bylo jasné, že on to s ním zvládne líp než ona, protože nesnášela krev a nedokázala řvoucího pepíka držet při žádném bolestivém zákroku. A tak se Honza omluvil Martě, že nemůže jet ze stadionu dřív domů, jak se domluvili, protože musí ještě něco vyřídit v kancelářích. A pak strábil s Pepíkem dvě a půl hodiny čekáním na pohotovosti, kam mu Marta několikrát telefonovala, aby jí laskavě vysvětlil, proč mu to tak dlouho trvá. Slíbil jí totiž, že spolu zajedou stromek a nové ozdoby, kvůli čemuž ona už čekala doma. No tak, buď statečné jako vinetu. Pepík při vyšetření řval jako tur, kopal a bouchal kolem sebe pěstmi. O Honza taky jeden úder schytal a byl rád, že z toho vyvázl s nezlomeným nosem. Moc nechybělo. Nakonec ale Pepík dostal injekci a doktorce se mu přece jen podařilo zašítret čtyřmi stehy. Budeš tam mít jizvo jako pirát. To se bude holkám líbit. Zkusil ho Honza povzbudit když ho po odchodu z nemocnice připoutával v autě do sedačky. Ale Pepík už byl tak vyčerpaný, že to po vzbuzení ani nepotřeboval. Naštěstí během pár minut vytuhnul a byl klid. Ano, Marti, už brzo pojedu. Honza ukončil další ze série Martiných telefonátů a zaklel, protože mu už snad po desáté zavolala taky Kamila, Neboj, je v pořádku, má to zašitý, doktorka si dala záležet, zvládli jsme to. Cože? Ne, ne. Teď usnul. Jo. Jo, přivezu ti ho. Pa. Když ovšem na vypichu projel semaforem na červenou a málem se srazil s tramvají, došlo mu, že už i on začíná mít po všech těch telefonátech a hysterických pepíkových scénách dost. A tak si pustil rádio, aby se trochu občerstvil. A to neměl dělat. Zaposlouchal se totiž do sportovního spravodajství a odbočil za kulaťákem automaticky domů, místo aby pokračoval rovně přes suchdol na Kralupy. Že si pořádně zavařil, zjistil až na babě u domu, když zaparkoval před brankou, vystoupil a při vytahování tašky ze zadního sedadla si všiml, že tam Pepík spí. Kurva! Rychle zase skočil do auta, nastartoval a šlápl na plyn, aby odjel dřív, než si ho Marta z domu všimne. Zapomněl ale, že měl při parkování zařazenou zpátečku a napálil to rovnou do Zbyňkova volva, které se rozkvílelo na celé kolo. Marta právě za hustým živým plotem věšela na vstupní dveře adventní věnec, takže se jen otočila a překvapeně zamířila k brance. Co blázníš? Zavolala na něj, když ho uviděla. A jemu, i když se ještě zoufale pokoušel znovu nahodit motor, už se nepodařilo odjet. Hlavně, že jsme před měsícem opravovali ten promáčklej blatník. Marta prošla brankou a zastavila se u auta. Jseš v pořádku? Neptala se kvůli tomu, že by měla obavy, jestli se Honza nezranil. Ptala se proto, že na ní koukal vyděšeně jak na smrt. Ale to už se na zadním sedadle auta rozvzlikal Pepík, který se nárazem probudil a začal cítit bolest v sešité mrtu. Co se děje? Honza se vyburcoval k poslednímu úhybnému manévru, jaký ho napadl. Vystoupil a pokusil se o dost křečovitou lež. Já jsem takovej blbec, to mi nebudeš věřit, Marti. Marta si všimla Pepíka. Kdo to je? Jeden kluk z odílu. Dostal kopačkou do pusy, tak jsem ho vezl na pohotovost. Akorát jsem ho teď měl odvíst na červený vrch a automaticky jsem zahnul sem. To jsem vůl. Hodím ho tam a hned jsem zase zpátky, jo? Marta na něj nevěřícně koukala a přemýšlela, jestli se jí to zdá, nebo jestli se skutečně celý třese. A co to auto? To s tím chceš jet? Vždyť ti vzadu visí nárazník až na zem. Z vedlejšího domu vyšel Zbiněk, aby vypnul volvu alarm. Stalo se něco? Ale dřív, než stihl Honza dál rozvíjet svou zoufalou lež, Otevřel pepík k dveře a se začínajícím pláčem prohlásil: Mě to strašně bolí, tati, a to ubřečené, tati. Definitivně pohřbilo i poslední Honzovi naděje na ústup. Proč si mi to udělal? Tu noc pochopitelně nešlo jít spát, Marta brečela už několik hodin a ve tři ráno spolu pořád ještě seděli v obýváku. Za okny pomalu padaly k zemi velké vločky sněhu a Honza je zdrceně pozoroval. V tom jejich neměnném pohybu byl jakýsi ledový klid a smutná krása. Slyšíš mě? Proč si mi to udělal? Marta byla zralá na odvoz na psychiatrii. A on už byl taky úplně na sračky. Postupně se jí přiznal skoro ke všemu. Za jakých okolností se s Kamilou seznámil, jak dlouho jsou spolu, kdy se Pepík narodil i jaký nesčetněkrát lhal. Na otázku, proč ji začal podvádět, ale odpověď neznal. Nevím. Jak to, že nevíš? Prostě nevím. Bylo vidět, že největší strach má Marta z toho, že tu nevěru nějak zavinila sama. Bylo to kvůli tomu, jak jsem se chovala? za si vzpomněl na to, že měl v době, kdy se s Kamilou seznámil, naopak radost z toho, jak o sebe Marta pečuje a že na tom byla psychicky líp než kdykoliv předtím. Ne, ty už tehdy měla dobrý období. Kvůli tomu to nebylo. Marta to pořád neuměla pochopit. Tak ale proč? Po flekaté, ubrečené tváři jí stékaly slzy jak hrachy. Honza se zamyslel, ale ať se to snažil analyzovat sebe víc, neuměl najít žádné rozumné vysvětlení, proč si s Kamilou začal. Ovšem tentokrát to nebylo, protože by na to nebyl dost inteligentní. Prostě žádné takové vysvětlení neexistovalo. Promiň, ale já to fakt nevím. Marta se šla vyzvracet, protože jí po těch hodinách pláče bylo strašně špatně a měla křeče v břiše. A zatímco byla na záchodě, rozbrečil se tiše i on. Prosím tě, promiň mi to. Tu větu řekl snad tisíckrát. Ale ničemu to nepomohlo. Byl to jen sled slov, kterými samozřejmě nešlo nic z toho, co způsobil omluvit. Když na zahradu dopadla jedna z posledních vloček, zeptala se ho Marta, miluješ ji? Věděl, že by asi bylo lepší, kdyby na tu otázku neodpověděl, nebo kdyby neodpověděl upřímně, ale už jí nedokázal lhát. Jo, přiznal se, miluju. Hrozně dlouho bylo ticho. A mě? Tebe taky. Ráno Marta odjela za psycholožkou a on zavezl auto do servisu. Oběma připadalo nesnesitelné, jak se spolu snažili jakž takž normálně komunikovat. Bylo totiž jasné, že nikdy už nic nemůže být ani trochu normální. Domluvili se, vkolik pojedou pro stromek a tak Honza věděl, že ještě předtím stihne zajet vlakem do kralu dárky pro Pepíka. Bylo mu přitom ale tak strašně zle, že málem spadl, když na nádraží vystupoval z vagónu. Tak se sem k nám přestěhuj, navrhla mu Kamila, když jí vylíčil, jakou má za sebou noc. I ona totiž potom, co jí včera informoval o svém odhalení, dlouho přemýšlela, jak by mohli nastalou krizi vyřešit. Jen měla strach, že ten její návrh Honza nepřijme. Já nevím. On za dobře věděl, že to pro ní nebyla správná odpověď. Nemůžu přece Martu jen tak opustit. To bylo ale skutečně to nejhorší, co jí mohl říct. Tak už jsem radši prosím tě nejezdi. To pro nás s Pepou bude jednodušší. Řekla to úplně tiše, jako by to bylo něco, čeho se zároveň hrozně bála. A on už neměl žádnou sílu jí oponovat. Dal Pepíkovi pusu, pohladil ho po tváři a vůbec si najednou neuměl představit, že by ho už nikdy neměl vidět. To prostě nešlo. Přesto ale cítil, že bude lepší, když teď odjede. Zavolám ti, jo? Kamila na to neřekla nic a jen si šla na záchod pro toaletní papír, aby se vysmrkala. Už totiž začala brečet. Venku zase chumelilo. Jak Honza odcházel, sníh mu křupal pod nohama a nad hlavou ve větru zmateně poletovali vločky sem a tam. Když se otočil, uviděl za oknem Pepíka, jak ho pozoruje. Zamával mu. Ale protože mu Pepík nezamával na zpátek malem mu puklo srdce. Ow. Nebyla to ovšem jen nějaká afektovaná metafora. Bylo to naprosto reálné připomenutí, že jeho srdce už takový stres opravdu nezvládá. Zastavil se a musel si na chvíli sednout na lavičku, aby se vydýchal. Naštěstí jel na Prahu zrovna rychlík z ústí, takže věděl, že bude brzy doma. Ale už deset minut potom, co do něj nastoupil, ucítil, že raději než domů by měl jet rovnou do nemocnice. Tlak na prsou se totiž pořád zvětšoval a on se čím dál vážněji začínal zadýchávat. Nakonec vyšel skupé, protože mu vadilo, jak si ho spolucestující začínají prohlížet a zamířil na záchod, kde se zavřel, aby mohl být sám. Ještě vydrž, kamaráde. Teď se nemůžeš složit. To si ještě řekl do rozbitého zrcadla nad plechovým umyvadlem ale za chvíli už pochopil, že nevydrží. Dobrdele. A... Vytáhl z kapsy mobil, aby si přivolal záchranku, ale neměl najednou ani sílu vyťukat číslo. Ucítil, jak se mu srdce stáhlo do posledního sevření a přestože se snažil zachytit umyvadla, padl na kolena. Pane Bože. To už ani pořádně nevyslovil. Jen zahýbal rty. A pak si všiml na zdi vedle záchodové mísy nápisu o tom, že záchodu se nesmí používat, pokud stojí vlak ve stanici. Bylo to tam vyrité do poškrábané plastové destičky. Česky, německy, rusky a italsky. Durante le fermate nele stazioni e vietato servirsi della ritirata. To bylo to poslední, co byl ještě schopný vnímat. Vzpomněl si díky tomu na svůj nádherný gól v Miláně v 76. Sprintoval na bránu, viděl, že už ho obránce nestihne dohnat a dělovkou prostřelil brankáře mezi rukama. Zaplavila ho vlna euforie, stáhl si dres přes hlavu, utíkal k rohovému praporku, sklouzl na kolena a když se ohlédl, viděl, jak k němu nadšeně přibíhají křičící spoluhráči, aby na něj naskákali. Usmál se, jako by s nimi chtěl ten gól oslavit, ale pak už stadion i kamarádi stichli a on zavřel oči. Marta v tu chvíli pochopitelně vůbec netušila, co se stalo. Jakmile se vrátila od psycholožky, zapila dva lexauriny a dokonale doma uklidila, protože měla panickou hrůzu z bordelu, který ji teď v životě čeká. A když měla všechno perfektně vypiglované, zazvonila u branky policie. Paní nová, Ano. Nikdy později si nedokázala přesně vybavit, jakými slovy jí oznámili, že je za mrtvý. Pokoušela se o to sice, ale vzpomenout si nemohla. Za pár sekund potom totiž omdlela kvůli čemuž konkrétní detaily té strašné chvíle zapomněla. Jak se jí policajti snažili probrat, zdálo se jí, že se nad ní sklání Honza. Marti, Marti, no tak, prober se. Byla to dávná vzpomínka, která se jí najednou naprosto živě vybavila. Chodila tehdy s Honzou teprve měsíc, když se po získání titulu mistra Ligy všichni na spartě opili a ona nad ránem usnula na lůžku v masérně. Slyšíš, Marto? Na Honzovi bylo vidět, že o má strach. Nedařilo se mu ji totiž vůbec probudit. Martičko moje, otevři oči, prosím. Chtěla mu říct, jak moc ho má ráda, ale nebyla toho schopná. Na chvíli se k ní přitiskl a ona ho objala. Ze všech sil se ho pokoušela udržet u sebe, ale on od ní vstal a odcházel pryč. Tehdy před lety šel pro studenou vodu, aby ji probral, ale tentokrát už se nevrátil. Zoufale na něj chtěla zavolat, aby ještě zůstal u ní, ale nedokázala to. Probrala se teprve, když ji policajt pořádně propleskal. Večer ve sportovních zprávách na Honzu vzpomínali různí spoluhráči a fotbaloví funkcionáři. V novinách o něm vyšlo několik článků a příští ligový zápas Sparty byl zahájený minutou ticha, po které ještě naposledy fanoušci skandovali Kladivo, kladivo, kladivo! Pohřeb zaplatil klub. Sešla se na něm spousta lidí, takže byla velká obřadní síň ve strašnickém krematoriu, narvaná k prasknutí. Jen Kamila s Pepíkem chyběli. Opravdu tam nechceš jít? Ptal se Kamili ještě hodinu před obřadem jednoruký Pepa. V tom davu se ztratíš. Ale Kamila si byla jistá. Ne, to nejde. Vůbec bych to nezvládla. Vypadala strašně. Pořád si vyčítala, že má na tom Honzovi infarktu svůj díl viny. Ani bych tam, myslím, jít neměla. Kdyby mě někdo poznal, ještě by to mohlo všechno zhoršit. Pepa to samozřejmě chápal. Pepíkovi zřekla, co se stalo? Kamila se snažila nesesypat, ale bylo vidět, že má na mále. Ještě ne. A tak ji svou jednou rukou objal. Kdyby cokoliv potřebovala, pomůžu ti. Přikývla. Děkuju. Na okamžik zavřela oči, aby nabrala sílu a ovládla se. Ale šlo to tak těžko, že si najednou neuměla představit, že je vůbec ještě někdy dokáže otevřít. Při pokládání kytice k Honzovi rakvi vyspíval v obřadní síni z CD Jarek Nohavica jedinou písničku. Jejíž slova se líbila Honzovi natolik, že si je zapamatoval. Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem jí zaspívat. Adela s Petrou Martu podpírali, aby se vůbec udržela na nohou. Nebylo to ale jen kvůli tomu, jak moc byla vysílená pláčem. Bylo to taky proto, že snědla tolik uklidňujících prášků, že by to porazilo i koně. Při upravování smuteční stuhy na kytici vzpomínala, jak Honza před třiceti lety líbal její obrovské břicho, ve kterém dorůstala Adéla. Hladil ho a něžně na něj tukal. Halo zavolal polohlasem. Tady táta, Adéla kopla a on se rozzářil. Já nechci rušit, jenom jsem ti chtěl říct, že se na tebe strašně těším. Byl to jeden z nejhezčích okamžiků, jaké s ním Marta zažila. Adéla znovu kopla a Honza na to místo ještě jednou zaťukal. "Halo! Já bych potřeboval ještě vzkázat tvojí mamince, že jí strašně miluju. Vyřídíš jí to? Marta ho přitom hladila ve vlasech a cítila se tak šťastná, až se jí z toho chtělo brečet. Ahoj, Honzíčku. Zašeptala a položila krakvy růži. Adéla, která jí přitom držela za ruku tak křečovitě, až jí bolely prsty, vzpomínala na to, jak spolu s tátou jako malá často večer tajně cucávala čokoládu. Oba ji totiž zbožňovali a měli ji zakázanou. Adéla proto, že po večerním čištění zubů už nesměla jíst sladkosti a Honza proto, že dokud ještě hrával, musel si hlídat váhu. Dáme si spolu čtvereček. Ptala se ho vždycky, jak nejsvůdněji to šlo a on nikdy nesklamal. Tak jo, ale jenom jeden. A pak spolu leželi v posteli, kde jí měl číst pohádky. Ale nečetl protože každý měli v puse po čtverečku, který si nechávali co nejdíl rozpouštět. Jediná Petra nevzpomínala na žádnou dávnou situaci. Myslela na to, co jí Honza řekl tři dny před svou smrtí, když si spolu šli do haly zahrát badminton. Vzdal se úplně uřícený hned po prvním setu, který prohrál rozdílem deseti bodů. A to i přesto, že hrála levou rukou, aby to bylo napínavější. Víš, co bych ti přál? Usmál se na ni. No, abys měla jednou stejně krásný a šikovný dítě jako sešty. ty. Nic jinýho se mi v životě víc nepovedlo. Tehdy ji to rozesmálo, protože když to říkal, skoro nemohl popadnout dech, ale věděla, že to myslel vážně. A teď nad smutečními kyticemi litovala, že mu to vyznání neoplatila. Protože, když se nad tím pořádně zamyslela, uvědomila si, že nikoho vlastně neměla na světě radši než jeho.